الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن أما بعد بين الكوفو الاسلام تاendelea nakukumbushana mashail haya ya tauhid leo tutaingia katika mlango mwingine ambao shekha meuita babu ma jaa fil musawirin mlango uliokuja kuzungumzia adhabu kali kwa wale ambao wanaochora adhabu kali kwa wale ambao wanaochora Yaani, imekusudiwa hapa kuchora vile vitu zenye roho kama vile mnyama au kuchora mwanaadamu. Huku ni kujifananisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kazi ya taswir al-insan au taswir al-hayawan hada lillahi Subhanahu wa Ta'ala huwalladhi Fi fil arham ya Allah tabaraka wa ta'ala ndiye ambaye anawatengenezeni kuwafanyia taswiri katika nini katika eh, matumbo au katika vizazi Vya mazeno kwa hiyo mlango huu kufungamana na tauhidi ni kuwa mtu ambaye anachora kiumbe chenye roho ni mwanadamu au mnyama huku ni kujifananisha na Allah subhanahu wa ta'ala na tauhidi inapinga jambo hilo haifai kwa kiumbe chochote mwanaadamu yoyote kuwaye atachukua kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala huko ni kinyume cha tauhid katika hadith ya pokewan abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sama buhurairah qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume الله alayhi wasallam qala Allah ta'ala amesema Allah in hadith al-qudsi ntu mu sallallahu alayhi wa sallam atuelezea vile Allah alivyosema katika maneno yake asema Allah wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi ninani ambaye dhalimu zaidi mtu ambaye ni dhalimu zaidi kuliko yule ambaye amekwenda انا اومب كما فيله كيله كيمبه اليو كيمبا الله سبحانه وتعالى ايتني اجفanya ajua kufanya nini kuumba kama vile anaoumba Allah subhanahu wa ta'ala hada alinsan azlamu alnas ni mtu ambaye amefanya dhulma kubwa sana kuchukua kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anampatia challenge, ananipa atahaddi kwamba kama kweli ye anaweza kuumba basi aumbe dharra, dharra ni mdo, mdudu mdogo sana ambaye ni namlu. Kale mdudu mdogo ambaye anaitwa sisimizi chungu. E, basi kama mtu huyu aweza kuumba basi aume kuyudharra au li habba au aumbe ile Punje hata ya mahindi au yampunga au kunje ya aina yoyote ile basi naaumba kama kweli yeye aweza kuifanya hii kazi Allah subhanahu wa ta'ala au li sha'ira au aumbe ile kunje ya ngano kama kweli yeye anaweza kufanya hivyo kwa hiyo hadithi inathibitishia ni jambo ambalo eh khalifa ipo mwanadamu yeye kuchukua ile kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi hii imepokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim wala huma na kutoka kwao vile vile katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim an Aisha الله ta'ala anha kutoka kwa mama Aisha radhiya Allah zimwendee anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كما امتى مس صلى الله عليه وسلم ما مسما اشد الناس عذابا يوم القيامه واط من يعذب كل سقيامه الذين يغاهون بخلق الله نيولي امباو ونافانشا فيومبه و الله vile e, wanachochora mwanaadamu katika e, karatasi akamfananisha yule mwanadamu e, na akafananisha ile picha anayochora na yule mwanaadamu ambaye anemchora au yule mnyama anaye anemchora kwa hiyo watu hawa watapata adhabu kali siku ya kiyama wale ambao wanachora sura za watu au sura za, za wanyama vile vile kutoka kwa Bukhari na Muslim an Ibn Abbas katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas qala Ibn Abbas ya sama sami'tu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-musawwir sallallahu alayhi wa sallama akisema kullu musawwir fin nar killa anaychora basi huyu ataingia katika katika moto yujalu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan Uh, ili, kila ile sura ambayo ameichora itawekewa nafsi yani ile sura ambayo alichora ya mwanadamu fulani au mnyama fulani itawekewa nafsi siku ya kiyama hii sura kwa so, uwezo Allah subhanahu wa ta'ala thumma biha fi jahannam kisha utaadhibiwa kwa hiyo picha katika moto wa nini wa, wa jahannam wal'iadu billah Allah tukinge na moto wa jahannam weli vile kutoka bukhari na muslim hadith marfu'a asema mtume sallallahu alayhi wasallam man sawwara suratan fi dunya yuli ambae atakaychora picha wakati hii dunia kullitha ayyam fakhathiha ruha atakalifishwa siku ya kiyama aipulizie yopicha roho Yaani utakalifishwa siku ya kiyama hiyo picha uliochora uipulizie roho kama kweli wewe waweza kuumba kama vile buumba Allah Subhanahu wa taala. Asema mtume wa laisa na mtu huyu hatoweza kulifanya hilo. Nani ambaye anaweza kuchora picha kisha akaipulizia roho? Sipokuwa nani? Allah Subhanahu wa taala yake. Kwa hiyo yu yule ambaye anayechora picha siku ya kiyama atakalifishwa aambiwe ebu ipulizie hiyo picha roho na ilhali yeye hatoweza kufanya jambo kama hilo katika hadithi nyingine an abi alhayyaj eh qala abi alhayyaj asema Kala li علي. ali aliniambia mimi ali bin abitalib eh ali bin abitalib alimwambia huyu abul al hayyaj akamwambia ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam je sikutume ukafanye yale ambayo alinituma mimi mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kuyafanya eh akamwambia sawa nitume ya ali nitume katika hayo ambayo mtume alikutuma ukafanye akamwambia ali, Aka ali huyo abul hayyaj كما من بيانني الا تدع صوره الا تمستها قصبت صوره ييوتي بيتا ييوتي سبوكوا uyondoshe ile sura eh na wiharibu haribu ile sura wala qabran musharrafan illa sawwaytahu wala kaburi yoyote amabayo watu waitukuza ispokwa uivunje vunje ile kaburi msawazishe yale makaburi ambayo yanajengewa eh? kwa kwa ni ya wale mabwenyenye masharifu eh? watu waenda kule wakifanya tawasul wakifanya ibada wakioomba makaburi makaburi kama haya kisheria ni afanyeni nini ya sawazishwe kuna kuadi ilitokea haya, wakati nyuma huko paka wengine wakaitwa abu makaburi allah yarhamu yaftilahu kwa sababu alifanya hi sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini watu wafanye mambo haya kwa usije ukajiingiza katika nini katika balaa kwaweza ukaenda ukafanya katika serikali yetu hii kila mmoja na uhuru wa kufanya lile analolitaka kwa hiyo jaribu kutumia dawa kwanza uelimishe wa watu kwamba hili jambo halifai na nini kisha ndipo hapo wakikubali basi msawazishi wale makaburi kaburi inajengewa katika shibri moja kama ni kupandishwa juu lakini kujengewa nyumba kabisa watu watoka huko wakija kuzuri ile kaburi jambo kama hili kisheria hahalifai mtume alimwambia aliye afanye haya kuwa ayaondoshe makaburi ambayo yamejengewa na namna hiyo hadithi hizi zote tumeziona ni zinaharamisha taswira a eh, taswir surat al insan au surat uh, al hayawan kuchora sura ya mwanadamu au sura ya mnyama kisheria haifai ahli al ilmi wamekwenda kugawanya taswir kukuchora katika aina aina mbii aina ya kwanza taswiru ghairi Dhawati al arwah kuchora vitu ambavyo havina roho kama kuchora nyumba kama kuchora miti eh, kuchora majabali eh. hivi ni jambo ambalo kisheria mubaha haina neno mtu akachora nyumba vizuri ramani ya nyumba au akachora eh, mti au akachora jabali au akachora kitu ambacho hakina roho hadha jaizun fil fil islam la basa bibi. kisha aina ya pili taswiru dhawati al -awa. kuchora vitu ambavyo wenye nini wenye roho kama vile tulivyosema Ataswiru At taswir ruwat al-arwah aina aina mbili ambavyo wamegawanya wanawazuoni aina ya kwanza taswiru bil mtu kutumia mkono wake katika katika kuchora eh? kile kitu chenye roho ima ni mwanadamu au ni mnyama qala ibn Saleh al-uthaymeen sheikh muhammad bin Saleh al-uthaymeen asima fala shakka fi taharibihi. hakuna shaka katika uharamu wa hili jambo yaani mtu kutumia mkono wake katika kuchora kitu chenye roho wa anahu min kabaili al na kwamba kuchora kitu chenye roho ni katika madhambi makubwa ambayo haifai umislamu yeye kuwa اجد فناء ما ذنبي كما هاه اmeasema haya maneno Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen katika majmoo fatawa liAdwan Uthaymeen waqala Al Imam An-Nawawi rahimahullah tabaarak wa ta'ala Al Imam An-Nawawi asema bilawili katika Shara' kuchora sura ya mnyama hayawana atamwanadamu za kuingia katika katika hayawani Kwa hiyo kuchora sura ya mwanadamu au ya mnyama haramun shadidut tahrim ni haramu tena uharamu haramu lotiliwa mkazo kabisa. Wa huwa min kabairidhunub na ni katika madhambi makubwa. Alimamu ndao anasema kuchora kitu chenye roho katika hayawan au mwanadamu ni madhambi makubwa na ni uharamu ambao uharamu ulio mkubwa hii ni aina ya kwanza kuchora kwa kutumia nini kwa kutumia mkono mkono wa aina ya pili at taswiru bil kamera kuchora kwa kutumia kamera haya masala kidogo yameleta utata baina al ulama al muasirin wakati wanyuma huko Wa mtume wa masahaba wa tabiina kulikuwa hakuna masala ya nini يا يا كاميرا ساسه علماء وازماهيزي وهم kwenda kutilifiana katika nini katika masuala haya al kamera allati tanqulu surata allati khalaqaha Allahu ta'ala ala ma hiya alai kamera inanuku ile sura aliyoumba Allah tbaraka wa ta'ala kama ilivyo wayakunu amala al musawwir au amalu al musawwir huna ile kazi ya yule mwenye kuchora yeye ni puu, kuchezesha ile ala ili atoe kitu kizuri clear kabisa tuta gumpiga picha mzee Bashiri hapo Amtoe vizuri kabisa kwa hiyo jambo kama hili la taswir bil kamera ulama wamekwenda kukidhalifiana kuna wengine wamekwenda kusema ni haramu kabisa aifai imma au kwa kamera zote hazifai Ee, wakasema hadha yadkhulu fi umumi lafdh alhadith hili jambo linaingia katika ueneaji wa ile lafzi ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema kulu musawwir fi kila mwenye kuchora ataingia wapi ataingia nafi katika hadithi hii imeonyesha kuwa anayechora kwa kutumia mkono au anayechora kwa kutumia kamera haijakuja hadithi nyingine kufanya takhsis kwa hiyo kila mchoraji ima uchore kwa kutumia mkono au uchore kwa kutumia kwa kutumia kamera kala alimamu imam ibn baz رحمه الله تعالى al-imam ibn sema la yajuzu kuchora haifai la bil si kwa mkono wala bighairi liadi wala kwa kitu kingine at taswir kulluhu munkar kuchora yote ni nini ni munkar ima umemchora mtu kwa kutumia mkono wako au ukamchora mtu kwa kutumia nini kwa kutumia kamera war Rasulu sallallahu alayhi wa ya yakul kasema ibn Baz wa na Mtume صلى الله عليه وسلم asema la anal musawirin. Mtume amewalaani wale ambao wana kuchora. Waqala akasema ashaddu nasi adhaban yawm al-qiyamah al-musawirin. kasema wale watu wenye adhabu kali siku ya kiyama ni wale wenye kuchora. Ime uchore kwa kutumia mkono wako au uchore kwa kutumia kamera. Wa hadha huwa al-qaulu alladhi dhahaba ilayhi aktharul ulama' as-salafiyyin hayi hiliyo kauli ambayo wengi wa katika wale ulama' almu'assirin ladina yantasibuna ila as salafiya da kuwa ni jambo ambalo halifai mtu kuchora kwa kutumia ima mkono au kamera kwa sababu utapata yule anayechora kwa kutumia kamera o mara nyingi anajitahidi alete ile sura kama ilivyo akwambia kaa hivi eh geuka hapo cheka kidogo tabafanya hivi fanya hivi yule ambaye anachora na mkono kutoa kwake ile sura exactly kama ilivyo si wasawa na huyo anachora kwa nini kwa kamera kamera inatoa kitu kizuri eh lakini huyu atatoa kidogo ina ina, ina kasoro kwa hiyo haya ni mambo ambayo ya ya kuzingatia watu asije wa wakatumia eh, maneno ya ya, ya, ya baadhi katika kujuzisha eh, kuchora kwa kamera haifai yote kama vile ambavyo ilivyo eh, msimamo wengi wa wanawogoni wa, wa, wa sunna kisha eh, katika sababu za kukatazwa kuchora sababu ya kwanza annahu tashbihun li khalqillah ni mtu kufanya tashbihi na kiumbe cha nani cha Allah subhanahu wa ta'ala na kujifananisha na Allah subhanahu wa ta'ala kachika kufanya taswir kama tulivosema huwa alladhi yusawirukum fil arhami kayfa yasha jambo la pili annahu wasilatun ila shirki ni kwamba picha inapelekea watu kufanya ushirikina ushirikina wa kwanza ulitokea uli, uli, uli kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya picha. Watu wakawa mtora yale mapicha ya mashehe zao wale watu wao wakubwa Wakawa mpona katika majumba yao katika sehemu zao za kufanyia ibada ikawapelekea mpaka wakawa naabudu zile zile picha. Kwa hiyo ni njia ambayo yaweza kuwapelekea watu kufanya ushirikina kama ilivyo leo kuna baadhi wa wa wa ya waislamu wamebandika picha za masharifu picha za mawali katika majumba yao akiwa asubuhi anatoka kwenda kazini paka aende akamuombe wali leo natoka leo kwa hiyo uniangalie ya riziki yangu iwe iwe nzuri watu wayafanya haya e wengine katika hadhara zao za maulidi utaona picha zile za za watu wao wakubwa wanazi wa wamizitangaza wa, wa, wa, pale kwa kila mmoja aone kwamba hadha huwa asharafu nnasi fi alalam kwamba huyu ndo sharifu wa watu katika katika ulimwengu kwa hiyo picha inampelekea mtu eh, kwa yeye atakwenda kufanya shiriki na vile vile asura tamnaudkhul almalaiika filbayt fitta Picha ina kataza au inazuia malaika kuingia katika katika nyumba malaika wasema inna lan nadkhula baitan fihi suratun au kalb sisi si atuingia katika nyumba ambayo ndani yake kuna picha au kuna kuna jibwa eh kwa hiyo picha inazuia wale malaika wema kuingia katika nini katika katika nyumba kwa ni jambo ambalo utapata katika baadhi ya watu katika nyumba zao wamebandika mapicha huko mapicha ya Ronaldo, Zidane, eh? ina Mapicha inatofauti katika nyumba mtu ame amebandika Kwa ni jambo ambalo la kuzingatia sana na uwe ujiepushe na masala kama haya kwa sababu malaika hawatoingia katika Wafi hadha katika nyumba yako. Wa fi hadhal na katika zama zetu hizi asura tu ila ria, ria fil ibada. E, Utapata sura hizi zinapelekea watu kufanya ria katika ibada. mtu e, amekaa pale karibu na Kaaba kisha ameshika msafafu anamwambia mzake bonipige picha. Napigwa picha hapo anamekaa anasoma nini anasoma Qur'an kisha picha ile atachukua ataisambaza kwa ye, mtu walikuwa katika al-Kaaba anasoma nini anasoma Qur'an au hata anaomba dua mbegu zake nipige picha naye huko ameweka mikono yake mikono yake hivi kwa hiyo picha inapelekea watu wengi kuwa na riaa katika masala ya nini ya ya kiibada vile vile ulama wamejuuzisha picha Inda dharura wakati wa dharura ikiwa kuna dharura ya mtu kupiga picha aweza kupiga picha dharura yenyewe kama vile you ta ta shakhsiya hivi vitambulisho ambavyo tunavyo tunavyokuwa navyo katika nchi zetu hizi kwamba lazima na kitambulisho kinachoonyesha nini sura yako pale kwa hiyo ile jambo ambalo limezuili limekubalika kidharura au kupiga picha katika jawazu saba ile passport to ambayo ana passport lazima ufanye nini upige upige picha au katika mambo mengine ambayo ni dharura mtu kupiga picha eh, ina, inawezekana mtu akapiga picha kwa sababu kufanya haramu wakati mwingine inazipana ikiwa kuna kuna dharura kama kula ikiwa mtu amewajibika kula nguruwe kwamba afanye nini ile ile nafsi yake kama ni dharura mtu aweza kufanya hivyo wa fi ghairi dharura na katika Masala ambayo si ya dharura la yajuzu taswir haifai mtu kufanya nini kufanya taswira au kupiga picha kama mtu apiga picha ya ukumbusho yaani upige picha tio ukumbusho uweke katika albamu yako kwamba iko siku taangalia bali ndikuwa kule two rivers nilikuwa wapi nafanya hivi nafanya hivi Masala haya hayafai kwa sababu hakuna udharura wote wote wa kupiga picha au mtu apige picha fi masala ziwaa ameenda kuoa basi anamwambia mwenzake basi nipige picha pale kifungisho ndoa nimeshikwa mkono na hadhi eh? au picha pige picha balenko na mke wangu leo hii imekuwa ni masala mazito sana na masala ya kuhatarisha dini za watu kuwa mtu atapiga picha na mke wake kisha ipostiwe katika status ya WhatsApp -u, Facebook utaona ni mambo ambayo ya na mambo ambayo yanapelekea watu kutoka katika ile misingi ya nini ya kidini yani upige picha na mke wako kila mtu akuone kwamba mke wako ni mzuri sana eh haymambo mbayo hayafai sebab hakuna dharura yoyote mtu kupiga picha katika jamboka mile aifi hafalati tkharrud katika zile hafla au sherehe za eh, ku mtu ame katika katika jamia, au katika madrasa. Eh, apigwe picha bali anapokea zawadi yake hakuna udharura wowote wa, wa mambo kama kama haya bali ni mambo ambayo yanapelekea watu katika kuwa na riaa katika mambo au kupiga picha na marafiki zako kwa wewe umekaa semu hakuna haja ya mambo kama haya Tikioku kuna dharura ya kiserikali na nini lazima ufanye hivyo basi watu waweza kufanya hivyo. Wa ala al muslim an yabt'ida an atswir bikulli naw'i yani wajibu kwa muslim ni kujiepusha na eh, huku kufanya taswir kupiga picha kwa kila aina zake iwe ni sawa na kwa mkono au sawa na kwa kamera kwa sababu ni mambo ambayo ya kamera hali shubhat waman ittaqa shubhat faqad istabraa li dinihi wa urudi na mambo ya shubahati haya na ukifanya hivyo utakuwa umehifadhi ile ile dini yako na kuwa kupiga picha au kufanya kuchora huku ni kumfanyia e, adabu mbaya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kazi hii ni Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya taswiri ni kuwa inampunguzia mtu ile tauhidi yake kwa sababu mtu mwenye tauhid kamili hawezi hawezi fanya jambo hili